الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتسمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتستكير إلى الله والله يسمع تحاضركم وإن الله سميع بصير والذين يزاجدون منكم من رسائهم ما هم مهاتهم إنهم مهاتهم الله ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقْبُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالْزُّورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعْقُولُ غَفُورًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم سورة المجادلة نزول کی دارستر سورة منافقون مدد نزول کی ایک سو پانی او مصحبك رسول صورة حديثنا حلت ترغيب الى الانفاق او ترغيب الى القتال في قدي سورة كي زدر دخوا بخل مانده الانفاق قضي بكار دادا كي انفاقو كي انفاق قضي بخل كي حلت ده صفات نو دلتهم دا منافقانو جنی صفات بذکر کی او بید و حکم استخبض علیمو شیطان شیطان بمسلط تی علم تار علم تار سرق دادی هون طواحتونا دا بذکر کی او یا ایواللدین آمنو سرق قواعد بیسو منن کلی دا دی خبری نو دادل دا, دا, دا اللام و حکم علی این حزب اللہ هم المطحون او سب نمان ان کے لئے انواغا حضب الشیطان دعائی حکم علا انواغ حضب الشیطان او بالخاسرون منگو دا سیوئی ارئی اوکس باڑی چیزمار ڈالا زیادت شوئی از کامیام شوئی شیطان کوشش کئی اواغا شرک و بیدت کی مبتلا کی چیزمار ڈالا زیادت شوئی دا موششو تی توحید کی مبتلا وحیب تولا گئی چیده او ڈالا جاتا شید شیطان دار ناکام او دارنگی دی انبیاء او ڈالا او کامیاب دنیا کون کامیابا اخیرت کون کامیابا دنیا کی کامیابی آیات نمبر دی دک صورت کی آیات نمبر دی ایت کیس کتب انا و او اخرت کامیابی دوستو پورا آیات په دې باندې له یو من تحقيق النهار اته دنیا کې ناکامی او یقیني ونده الا ان حزب الشيطان هم الخاسر او اخرت کې اتخذوا ایمانه او جب تصدوا عن سبيل الله فما ذا بوجي سور نمبر 8 شروع سورته ا رسول سونو با پلو ترسره کوي دا رسول الله تاسو استنابو کوي کوم یو رسم دا چې زهار ويو کوڅه ته موروي زمانه جاهلیت کې دا طلاق موعجل شيریعت ته ځلا حرمت راويسته لیکن موعجل موعجل دا حرمت او طلاق حکم څنګه ورا څنګه لیدل شي چې دا طلاق نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رشمونه هغه رات یو فنو بشمارو داون د خپل عام ریوادو زهار د یکو قرآن کې مذر اغلا چه مور او خضر ده جده جده شده فیل قرآن الله آتکت کن او یو منگ تالیوان والتا یو جماعت که منخ خبر که چه ده اغا بیان ده منگ لادو مزبخین پسید اغا درسو نو اغا ده سورت روالاو درس کهو نعت بوداناسو امياناسو هغه د موقع محل خبر اسان اسان سره خبره کوله مليان بوندو عقل خاص به استعمالولو هغه باس په کوچې اميان بون اساغه سن باس په کو ماغه خلک ته پوسو کو چې وړه خد ته مور وینو د ټک وینا حتا کې چې خد هغه خد د مور مور د خزت مور ویل دا تک ندی خواه خزت مور ویل دا تک ندی نو مخلوق تا الاغ ویل کردی اصان وانی خبر اوکده چیو تین مخلوق تا الاغ سنگوی دیر اپاسی دو مخلوق تا الاغ ویلک سنگ دا خبر غلط دا دا بل ور پسی تاوم غلط دا نو مفسرین لکی قدرشان نزول کی شه از نانا و زنه مفسرین دغه نوم مخالفه بین تخاکیم لیکي او زنه دغه نوم مخالفه بین تسالبل لیکي زنه دغه نوم فاولا بین فویلیت لیکي او داد دا اوسر اوس بین سامت سامت رضی الله تعالی او پیپی او غاو انصاری صحابیو نو زنی وبشیرن واکل کلا چتا دیره فشت خذوا جسیم قدوا فوان په ډیر مینه دې موز کو هغه چوک کتل ته کلا بي پیر او شنګ سلام وو ګرځم مې توازو کار انکارو وکړه انکار وکنه د زهار وکړه هغه ډېر پریشان شوه اورته کوله د تاکې مرایسته ناراضي زه ته په مامله مور خوړله کپوټانۍ ضلعې کې مور پوه نو ځوانه جاہلیت کې هو دا به سره څنګه حرمت محبته راته اوی قانون مطابق دوارا په پریشانه دی مرکا خوله رضی اللہ تعالی نها نبی علیه السلام طلاق لد ورد دو وجه نزمان خیر تکتا شیوی دا, دا, دا, دا, دا, دا ما دا سر ختم کرد او حسن زمان لا اووز حقیر کی او چی کل دا بودش ما سر زیار رو کن نبی علیه السلام مرکو یا حرام شلی کن اویی چی گور از ما شمان جاد کنی که دل ورکو زيكيج اكزر اخلم وكيكيجي ما سر اخراق راسلشت سقانن دي مبال سلام رب خبر رحمتن در افيا دا خبر ادقيدا او دا خبر اتا ندرغلي النبي عليه السلام ندرغلي ونزراخ بله الله تعالى ما سر ملز خبري ما سن او سن نعودي لكن الله رب الهزة سميه ذات وما قولك انا ورده الله فهو عرش منه ورده اغيه شكايته اوك اوك الله زمان فيسلج الله اوك الله نوار ده تغيير مطابق فسلها راوليك را را را ندعيه اتو نرابل قد سميه الله وانه حكم سيشو بايزهاره منكره من القول وزوره دي. او خلطه مور ويل ده نارواخه براده اڅه وو د کړه دې ناراوو نه دا ناراو خبره وکړه به دا خبره ختمه وي له بها کفاره ورکه کفاره د جهار دي ته وي فلامه زاده کنينو بیا دوه مسلسل روزي ولسی دا اګدانې نو بیا ته که ته مسكينارو ته پارا ورکې کا قانون برابر او څومره قانون دي چې څوک زهارو کې خله توي ته مقمه داسې لکاف مور هون انته علیا قزاري اومي که مور شاته سرني چې لاس حرام, دا دا حرام ده سړي باندې د کښانته کده په ځان حرامه کې دا زهارو دي داخه په دمه حرامه شو حلالي کې به الله چې کفاره ورکړه کفارک غرده غدریسی زونه دی یا غلامزادون لیک من صواق و من باکی گینا یا چینو غدون راشتی مسلسل و جینا سلی او یا شپیتو مسکنان و تقواراک ورکول لیک من قبل این د تماشا اغمیلاویدونا محکی بدا کفارا ورقی و بیرد آخذت دل اپارا حالا دیگی اللہو ای او ای اللہ و تا تعالی قول اللتی لینا جاغا زنانا توجا دلوکا چباسی کوتا سراتی زوجیها و بارد خوان نقل کی او تشته الى اللہ ایزہار امکو اللہ تعاو واللہ اصلاحو تخاور رکنا اللہ واو ری دی اعباس مباسا مکالمستا سو دوارو ان الله سمیم بصیر اپنون اللہ و جن کے دی بصیر دی جن کے دی ادھا شاوی محفا کی زنی خبری وانو ری دی اللہ عرش منی واو تېر یو فصېل لیکیته چې تمردا الله تعالی په لارته نو دا زناواره اړه یوه تکونه کوله هغه ولارد دې ورته دا شي وي د عمر شي ته دا شي وي د امیرالمومنین شي دا اوس دا شي کا دا شي کا هغه ولارد دې خوري اوري چې کله غلاره ته ورته یو زنانه بوډای زنانه کومره ودرې دې هغه کداسان نواخواو په لمه ودرې چې ما د فرایز نو بزړه اورق ذو الذي خبر أورم وله الله الذي خبرك عرش من يوري ذو دلتا نورك ومر من الله الذي خبر أوري حبيا حكم راليك ذو الذي خبرنا أورم لا غزنان لأ فالله الذي باركوه لقول الذي تجادلك في زوجها حبيا حكم راليك الذين أكسان يظاهرون في زهارك يقول خذتا وي أنت عليك ظهر أمي من كل تاسنا من نسائهم دخل ذنانا وصراك بیانو سره فرطولا که اخوالی خلی سر جهار که نور سر بنی که دی ماهون نو محا تهیم، نده داغا، داغا دا خجی ده دو محا تهیم، مین ده ده دو قاو خزه ده موری خونه ده، موری کمه ده، اینو لله والدنا هم، نده مین ده ده دو مگر آغا زلانه والدنا هم چه دوی راورد ده، یا دوتینا پیدا ده مور خو آغا ده چه تا خلق دوتینا پیدا دو دي. کو زناننه پیدا میغ غستان مور نه ده غ د څنګه ته مورایي مخلوتهه څنګه الاي له یقولو من کرم من دقال زوره یقرن دو چې د قامخ یقولو نهي من کرن غ مینهقول د وان زه دلو دا ډیره پ خبره کې خته موري خ جداشان دی د مورجو شان دی و اللهلهافون یقرن اللهپ اګار ام چې نو بښونه بښونه کول کېږي د دروغ دوه قبولې کړم منکرن من مین القول ولا عفکید منکر اغفور ده د دروغ او د زور الله پنځو کا او حکم ولت الظاهرن من النساء مخک زور نه ور چې مکه ولسه خدای تمور موه مو راغته چې څه ته پیدا دي دینه هته پیدا نه ولذین الظاهرن من النساء او حکم بیان یا کس ان قذ تا موروي مين نسائه د زنانو ته دونا هغه سرځار کې ان ته هلي قزا نومي ثم يعودون بواعس کې لما قالوا لپار ختمولو دا غوینات چې دو وین لپار د ختمولو دا غوینات چې دوکړه ثم يعودون واپس کېږي بما هغه خبره ته قالو چې دوکمه کړدا تفسير لكل لنقض ما قالوا يا لتحليل ما حرموا لتحليل ما فرج حلاله ما حرمت تدوك لا من حرامه کردین خذا تماسکه حلاله بيدو پزانه من حرامه کرخ او صبح حلالي نو شلتنګ ولادي کي فتح لري رقابت لازم نه پدو من زادو ولي او غلام قبل يتماس ما کي يوزي کي دون دي خدي سلام ذلكن توذو نبيي داره حكم جنشتي کي تاسو تار دي هي باغي سلام والله بما تعملون خبير اسكو خبرې غلاې د غ نهېې پس یا مشاه نه طې څو بیا نمو ممنې لازم دی رووجې دوه میاشتې او تتاب پر لپسې من قبلی یا تم سات مخکې د لاس لګولو نه میاشتې او مسسل رووج نشي دومره نالوه خبره ده چې دا اوس خبره ده لې په خبرور اوو خمیږيڅپې چې قپان لور کړي لکه قسم خبره ده حسام تاو که دا خبره دا لیکن او خبره اون ختمه گی که نا یا و قرقه یا و کفاره ورکه یا تا زیار کرده دا و قرقه سمطلب داخل و تامن یا مشه حرامه او که نو کفاره ورکه که نا حسام تا کرده دا و که ختمه نو کفاره ورکه فرملا ملسته تیز حسامه که سیوه سیمشته دو ناشتو مسلسل روزو پیتا مسیبتی نمسکینا وخارات به د شپیتو مسکینانو قال کړه تومنو بالله ورسوله تعبیله पारा تتاسو تصدیق کای په احکام د الله او رسول اومه خبره د الله او رسول ترکه حدود الله احکام د الله تعالی دي ټول د الله تعالی دی ولل کافرین عذاب علی سمعت له دې دې نه شوګین خارکی او کافر دی او کافر د پاره عذاب درناکته ان الذين يحدون الله ورسوله فيننا كسانت خلاف قيد حدود الله تلاورت <تصفيق> له والپیغمبر دغه خلاف يحدون خلاف قيد الله احکامه مک ذکر کله کله حدود الله الله يكتب تو کما بتلذین من قبله ذریل بکلی شی پشان دا کسان وتی ذریل کلی شی دې مکیدونا اجان سمدان خلاف لاقوم نو ګره کړه او قد ان الله آیات بینات چه سلت م بچی دا دلیل د مغای ذلت نه بچیدو نو طاراو له کافرانو دابو موهي هغه فاراده کافرانو آزاد دی چې په سوي ولا د ژوند کوم رسوای التم رسوای خلابه رسوای او مې ابو عصم نو جميعا هغه ورځې چې راپور راپور ته کوي الله تعالی دا ټول 90 هوم به ما وله خبر مور کیدوته دا کارونه چې دوکړ دی 20 متره کالهه کاله اصل کاله غندو پورا ژوندای کې د صبره اعمال کړدی یکتور خبر ورته الله ورکی پینبوهم خبر ورکی دوتا د تمام ورکارونو کارونو څنګه یا دی اسا الله راګر کټ الله تعالی دا کارونه قول علم کې ونه سو ودی کړی الله راګر کړی دوه یې کړی محفوظ دی سنور زونو کې یاو کوم زکه کړداسماکه کې یومې ځین ته تحدث او اخبارا بهنه ربک او قالا سمکه کې محفوظ دی انسان یوزه کې کار کړدې اقزه کې محفوظ دی دغه سمکه او به خبر ورکې یومې ځین ته تحدث او اخبارا بهنه ربک او قالا اول طریق قام لري چاڅه عمل کړدې وسویا کنه دې به انکار وکنه سمکه وګواشي دې جسم کې محفوظ دی کړا جسم کی محطت ایدان جاؤوها شاید علیهم سمعهم و افسارهم و جلودهم بما کانگرامدون ادا رنگ و تکلیمون ایدیهم و تشدو اردلهم علیو و نقم و علا فائیم و تکلیمون ایدیهم و تشدو اردلهم بطن کی محفوظ دے اگر لاسون با قوائش، لاسون با خبول اکی اخبی با گوئی کئی اکوام بطن با بینا کئی و قامو لجلودهم کرام کرامن کاتبین چې کوم عمل لامی لیکي ګنا او کرامن کاتبین یا ما تفالون عمل محفوظ دی سنورم د الله په علم چې ولدی نا کتابو یې ته کو حق الله سره محفوظ دی ګنا نو حفظه الله الله دا محفوظ کړ دی و نه سو دونه یيدي او سماطن یيدي کړه شاشل کار عمر د چارجیشا تاسو صالح هوجا پندوس یيدي چې کوم کوم گناو نکړ دې کوم کوم ځای کې کړ دې یيدي لكن الله لا يدير يوم الله تتوقع في من يعمل مسطال درنت خير يرى ومن يعمل مسطال درنت شر يرى والله والله كل شيء شهيد باسم ناظر و ناظر عالم طرح الآية الثوت نبري دي خبرتان الله يعلمات السماوات و في الارض استعمال كلفت ديشي الله قوة ديشي فارغ سماني وقت ما يكن من نجواء سلاستين الله و نکی دیو جرگتی گریر کنو مگر صلو رم دی ابو اللہ دے ولا خمسطین و نکی دیو جرگتی پینسو اللہ و سادسو مگر صلو رم دی ابو اللہ دے وادا ادنا ولا اکثر من ذالکا وہ اللہ اوہو ما اوہم مگر اللہ اتیاو صلو رم اینما کانو چرکی سوک چی سمرچی کٹی جرگون اللہ خبر دے مصر کندر اکتر خبر دے سمی نبیہم یو عاملو یوم القیامہ کومې کومې جړګې کوي الله پہ خبر ده کنه پټه جړګه یو نبي رسول الله فرمایي تاسو دې ته نه دې د پټې ځان له جړګې کې یاد کرن دوی د ځوان خرافه صحابه راکړي وو وخت یو کې یادو عمومی کوي چې دوړ ټوړ اووري کپټه یو ځانوندو دی لکه هغه ما نه پټه چل سیکل وې د سمیند بی امی معمیل اکدیری تا خیال خودنے کی خلاف تین فرانکے فرانکے سے خبر ربی زہن تین رجی کی سمیند بی امی معمیل امال قیامت اناللہ بفلی شنالی عدم تر اپیا الاللدین نکران قسامتا نہو تا درجت در رجی فرمنا فرچی نماری سمین اکرشید یان اینجواع دار غلط جرگونا سمهایا اوتونہ به دو واپس کیږي نه ما आवाज ورکوطان وو انو چې دوی یې لمه نشوي دي کومه جرګه بالاسم والعدوان وماصه الرسول واذا المسلمين عد جنا ظلم جرګيونه کوي ماشهت په نمبر جرګيونه کوي وسا د مسلمانانو جرګيونه ده مله شي دغتون ما هو ګونه لمنه او یتنا تهونه کوي لاسم په جرګي وعلى اسم عبد الظلم ومعصيد الرسول الله ومعصيد الرغمبر اسم عدوان معصيد الرسول تريد جدا دو الفاز دي نو مفسرين لكي اسمنا سي شمراد دي زلوة تي اسم نمراد إزاد مسلمان ومعصيد نمراد دع عدوان نمراد زلم ومعصيد نمراد إزاد دا چې پکره علل سن ول علماء نه هیڅ هم نه ملحوظ کوللای دي چې هغه حقونه چې الله سره متالبت کفر ده شریعت ده طرق دي zina ده دا پک راکړي دي او ودوان چې دي که حقوق ال عباد عبادت ده دې تخزلهم د بوتان دې بطه غصب دې حتی له حقوق ال عباد های که بیدار تی رسمونه دی رواجونه دی دعا پک الاحیل دی مانا داشت واقعا مو گناه کواد تی اللہ حق مزای کواد مو ظلم کواد تی خلقون حق مزای کواد مو معصیت تی رسول کا رسول هر روا جنابیلات مکام مکم اگرم دو بیاغا کار تی ایدا جاوکا کلی چرایشتادا حیوکا سلام کیتا منی باغا طریقا باغا الفاظو لن یوحیی کردی اللہ يا خيري سلامات والسلام نديك الله سلام عليك نبيه السلام وعليك هذا تعال شوف بدره دي رجل الله تبارك ما وا تسوي يقولوا سلام لك انت سلام السلام بذا سلام عليك قبل لم دي الاتزان ده سنگايك ويقولن في نفسهم اوي اولطا لا ولا الله كل مجلسه تيطلع شيخنا من پیغمبر توي سام سام عليك الله لك من المال بروري هذا الله پیغمبر ايه الله ومنه صداره كدوا لك يا كل الله بما نقول غلی <سؤال> سدان نه راکه الله پاغه نه اچ مون کو وازیت پیغمبر کې موه منشی او ماث رسول <سؤال> تراشه مته مونږ به مو کو ازاب نه راځي حسومه ته هم نه مراب چې جنتی دومره پخړې واستې د نړۍ نه هم دنه وشي راځي تا په مسیر بدرجه ګرځېدو جو دالیکنه و دې الله نه غفله راکې چې مون پیغمبر ته تکلیف رسو یا تحریف په اسلام کې کو او سلام کې کو تحریف مو په سلام کې کو قالوا كما قالوا الذين آمنوا الذين آمنوا جاءت فلاتتنا جو بالاسم والعنوان وما سر الرسول واتنا جو بالذري والتقوى كتاب المنافقات يا المؤمنون تكمينانك تحتاج شيء ما هو تعطوا كون ده المنافقان تشيء امتزاله ده كان بيدا اتبعوا جو بالذري والتقوى جاء الذين آمنوا ایمان رو نمایند سرا گیا ای امام کیماندارو قاتنا دا دے توں کلاچ قاسو مشورہ کرو نو فلا تا تنا جو بڈسلو ہو تو ان امام سے پھر رسول مشورے متوے بلسنے پیسہ بنا ول ہو تو انا پتو لم امام سے پھر رسول اپ امام سے پہ نمبر تنا جو دما کرو کم کرو تنا جو بلدی و تھا عام ا مشورہ کرو فل سرا بل کرنے تے دا کار ورسنګ کو دا کار کو دا کار ورسنګ کو مطلب په پتک معاشات سره تاسو مشورات و پیرمنې پکار دی پیرس چې دا ته ته کرن اداه فرایس چې دریت امر ومنځه امتثال دا امر سره کو امتثال دا امرو اګار یې جنا جنا یو نه کو خبرې وکړه نو پخوا دا دی بیرسته وې ان ته امتثال تاوړو اقواستوي ستوي استرا د نوایي یا بیرسته وې احسان مال خلق اقواستوي تارنګي چې عبادت ته الله رپلځات خلق سره هم څنګه خلاص هم څنګه ودنت چې حکم ده کنه بلبري وتقا وتقوا الله وای رجال انا الذي لا يفسدون غذا تصباعه لا و... انما النجوى انما النجوى من الشيطان يدس يقينًا دغد قسم جر كي كاسم دو افتوان انما النجوى يقينًا ت قسم جر كي اسم دو افتوان من الشيطان تخاب و تسود شيطان ترى اصله على مقصد سري ليخرب الذين يعملوا في جنتي مؤمنان وليس بطادرهم شان الله باذن الله تخاب تدر يوجه نو مسلمانانو وی خدای خیر بخیر کیدوه بي او زشتل چې تاسو منسومه جوړي دوی په پریشانه کسان بازارون تر او ځخلف یو 300 میلیاردن کاټي نه آ کسان به بازار کراوتل تا ځنه منافقان وو دوتری او زشتل نو مومنان وی 300 چله دو له عبد الله دین امنو و ليس بالعارمین شان الله باذن الله وعلى فلتوکل المؤمنون على الله فلتوکل المؤمنون قال امرئ توكلوا كمؤمنان يا ايها الذين امنوا قبل اذن لكم تفسحوا قاموا فراء لكم ليثيبكن اسا كن بشل سب السيد بن محمد صلى الله عليه وسلم تمشتني شي مجلس وقتين استوا القران وهو تركي وشروق له حكم دارا نضي ثم توسعوا وقلعوا الدر مجلس خپل کولو کای څه مطلب دی او بل څه دی چې بل نه دی او چې تفصرحو وصطرو ولای د بل لپاره فلم مجلسې فلم مجلسې غزې دناستکه فارغکار اوله لوګنه دومره پرانچېال غوته دغو دریو تورو زیات کړت لا نه او وداه چل کوو چې سلمان راشي چې אבי نه دی کنه چې تاسو چې تفصرحو فارغکار ولیکم مجلسونه کوي نه تفصرحو فارغکار ولای کنه ها سم بل مرګ لري زه او که يا صحب الله عليهم اكن الله تعالی او و 15 کوم بي او اذا قيل انشودوا كلتا سويلشي پاسه نفرغه فلق تعالی ريستو يا پاسه لپاره د مستقل يا یا لپاره د مانځ او جهاد که از دې مجلس نا موس خبره کړو ټول د شامل څه کنه کله کی تاسو پیغمبر او زياد عثمان صاحب ته نويځه کړه غرسل کنه خبره کوي یو څه ښه پارسه زې چتا ویناو اسره نو ګټو د خپل کار دی ادب دې حاضر زمرد زاده ټوله په خبره ختم شه اوس هغه نه واست نو غواړم چې سوي کنه غره خو حضرت په کوم جو پاسه روز ته کدي ته ووای چې دیو مخکې پاسي مشوره مخکې پاسي خپل موجود بس تاسو پاسه را وځه حکومدارې کو چی دو پاسه کنه مازه له پاروي جهاد ته پاروي یا یو بل کار ته پاروي غرب الله الذی نامنو بینکل او تکي الله تعالی مؤمنان ته تا سونه مؤمنه سوت دي چې استناب دې انکه سالته و امر وکي استناب په نواحيو نه کوي دي مجلس کې پران ندو سره نه بل نه بل دیږي نو رخصت په ملات قانو باندې کې نه خاطر و نه مجلس کې بتا سونه شي نو ساسو به عزت منخهاريږي نه ازت خو ایمان سره دے آتا اس کشتا لینا دانا چی مجلس کی ناسی آئی نو خبر ای ختمشلہ پرنشیہ پاکی نتاس و ازت منی بازی کسن زور کوي ممبر ته خطے ممبر ته کې ناستے یا سک میلمی مشری اگتا زان رسی و بس تھیلی کی پلندېږي چې گی چی دیسر وزیز ازت من خکارشم نا بیار فای اللہ الذین آمنوا منکم والذینو طلع المدرجات آن کسان چې خوندان دے علم دی اغه لپاره خو ډیر درجه په جنتونو کې اغه چته درجه ولې دکنه دا وه الله <سؤال> رب العزت <سؤال> د مؤمنانو فضیلت ذکر کئ او يعرف الله الذين امنوا منكم فتو لګلام منافقان کته پاتيري اگر چلونی مجلسونه د دې اغه ولدي نو ته له درجات اغه کسان چې خوند علم ولدي نو ولکر دین درجه دي او ته علم اولو العلم اطيناوه اطيناوه دغه خلقت والله او ما تعلمون خبير دا دل آیاتونه د څه دی مطلب دا د کله دا راشي نه انی معنا کې خطا شي. اته ودی بد خلق معنا کوي دلته ودی خو خلق معنا کوي یا وی الیذین آمنو دا داتا جهتم الرسولہ که مومنانو وکړه چې تاسو مشوره کوي پیغمبر سره دابل دی غوا کړکب قباحت سرګندې اغه دا چې و برابر غلو د مسلمان کار بو د مومن کار بو د صحابي کار بو دو پیغمبر سره سره مشغوله کړو لدیا وو او تاسو به دا سرګندو ګورته مون سره دمره وګټ ټیم لګی او مون سره باس کی او دا زموږه اهم خبره دي امون د خیرخای یو دزه پولیس مونږه خ خلقي یو چیرې سره اظهار معفي زمیرو کې امون جاسوسي تور منه بلته رسوم وګدی وګدی مشورې به وکولې دلته د دچکا ورته ورسیدا هغه چې مشوره کوي نو مخکې بسلقه ور کوي نو منافق قار شو ورکول اسانو مال ورتو ورکول ورته ګانو کنه ځکه الله خو نور قانونه خوور ډیررو که نه چې دا بهکې دا بهکې دا به کوي تلاوت بکي نو م کو نو دا چل بکي نو دا چل به کوي لییک مال ورکله غته ډیر ګرانو نو ځکه مال خبره وکړه یا ل نام ممنانو دااجته مرسوله که تاسوسممه شوه کوئ پ غمبر سرانو فقط دمووب نه دی نو جواکم ساق نو مخک وکي د خپله جرګونه خیررات جرغې نه مخکله له خیاتوکه که نه ذالک خیرو لکم دا دا دغی تاعات تاست پار غور دی خیرو لکم دا دی عجرون او سوا او ډیر پاک ان د ساسو ګناونو گناه او لران فایر نم تجدوک تاسو بیئن نمو میتا شیر پار دی خیرات نو فایرناللہ غفور الرحیم اداللغون و وخت بار دا حکمو دا دازو غربو منافق منی چولا گز پی ذین مفسرین وی حضرت علی رضی اللہ عنہ په دیوونه عمل, بی فوری عمل غریب او بیا فورې دا عمل سوکښې دي بلچا په عمل اندلې کړي تاسو وختم ظلم غریبانان ته نغه مسلمانان هغه پریشان اسلل چې زموږ سرکار پکې شمو سره او پیسی نه د بسکو او تاسو وختم ان تقدمو بین دین جواکم صدقات ایریدلتا صد دین چې مخکې کای د خپل جرګونه اخیراتون اخیرا ته کای جرګی نمخ دین او یری او یری د نفعیل لم تفعل ک تاسو फायदा لم فیل لم تفعل ک تاسو دا کار و نه کنو ته والله علیکم اسان ته را وشت الله پ تاسو منه د حکم پور تک فرضی اسنه د نفاقی مسلات او زکات مطلب دا دک چې خیرات نشی کولای صدقه نشی کولای ار کار خو کنه چې خیر خیرات نه لګی فاقی مسلات نموزو که واتو زکاة، زکاة ورکه که درمونی فرزیم واطئو اللہ ورسولاک دین علاوه نور اخکامم دیر دین که مشورینا مخی صدقا نشکو لینو فاقیم صلاة واتو زکاة واطئو اللہ ورسولا واللہو خبیرم بیما تعملون دید منافقان علم تر علم تر سر برم علم تر نو دلتو ملم تر دیزر دیکن علم تر یلللزین تولو قومن غزی واللہو ته نګور کسانو تولله چه دوستانه تعلقات ساتی یا قوم سره چالله پ غضب کرد دی کوم سره تعلقات سااتی چې مغضوب عليهلی دي ما تا ته خو شله شرک شې مبتلا دی نو مغوب عليهله هم دی رسمون واژونه کې مبتلا دی نو دوالین دی ته روزانه مکې وي غیر مغوب عليهله لهځالین ا بیا او پس روانې واجبې کوم نخلعو و نترکو من يفجرو او بے مشرکت سامر گره دیں الذین تولعو قومن غضب اللہ علیهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم دو خستاسون ندی ولا منهم ما هم ندی دو منكم دتا سنا ولا منهم ندی اغونا عشق ندی خوا مصفزبین بین ذالک لا الہ اولای ولا, ولا الہ اولا ویحلفون آلالکذب او پدروغ قسمونکی سو مطلب داوا د اسلام په دارو کې و هم یا ادو پیږي چې دا کار مونږ دغه داوا د اسلام او د ایمان هغه په دارو کې زالق الذين امنوا قالوا آمنا عبد الله لو ما ذا بن شديدا ان کار نیو عملون ايش په سا عبد الله لو ما ذا بلا وجه نا. ان هم سما کار نیو عملون اتخذوا ایمانهم جنتا چې به ایمان دین د قسمونه سل کوي اتخاذوا ايمانهم غرذول دي دو ايمانهم قسم اخبل جنته دال لپار د دا بچاو اخبل ايمانهم درغو قسمنا دا دادول پار ڈال دے سو مطلب دان بچکول دپاران دا ادارنگ مال بچکول دپاران دا دايو ڈال دے انماكم مسلمانان بو سو يا سنگ جنگو کو دو خو امن ناوي ددو مال سنگ واخل دو خو امن ناوي اتخذوا ایمانهم دو لدوا قسمون اخبل دروغو جنتا دال لپاره د حفاظت ته جانو د مال دارنګ فسدوا ان سبیل الله من منسلو او منکی خلق د لارې د الله تعالی نه نو دو ځان بچکی پدی درو قسمون سره د مؤمنانو ناقل مال بچکی حقیقت کې فسدوا ان سبیل الله بانشلل یا بانده خلق دلال الله اللهنا فالهم عذاب مهين لن تغنى عنهم والهم والا اولادهم دو معلوم, معلوم ان تغنى عنهم والا ولا اولادهم دو معلوم ان تغنى عنهم والا اولادهم من اللا اشياء اولئك اصحاب النار وفيا خالدون يوم يبعثوا من الله جميعا فاغر ازمان ايشرا پورتا بك الله تعالى دا قول دو عدد تخا فى يحلفون له كما يحلفون لكم چا اللہ قیامت کې راپورت کی گنا؟ فَيَحْلِفُونَ لَوْهُ مُقِسَمُونَ بَقِئِ دُوَ اللَّهَ تَا پَدَرُوغَا او صبوه اِنَّو هُم جاکران دو چی دی منافقان چی دی دا سی دی دا مخلصین دي او دا, دا رنگی دو دنیا کی پو مخلصینو کی او نو منافقانو کی فَيَحْلِفُونَ قِسَمُونَ بَقِئِ اللَّهَ تَا سی مونخو مخ تا دستا سورة انعام لگ روانوائن او مصفارا سورة انعام دا ټول کافر و قسمونه کئی کرنا آیات نمبر ده تئیس سورة انعام او مصفارا ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کرنا مشرکین قسم مشركانم قسم کوي کنه دو بوموي چې خران مونږه منافقان نو مونږ مخلصانو ها كما يحلفون عليكم لكسينه تاسو قسم کوي کنه چې موږ یقیني مونږ خو چې انه اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله قسم کوي کنه دلتم پدروه قسمونه نو قامت کوم پدروه قسمونه ويحسبون انهما لا شيء عبدالدو دا خیال لیچی یقینا دو دی پاشت سی شی فیدامن منی سفیدی ولا کار منی علا و یو شی مفید منی دنیا کی یا التمون منتظر قسمون سفیدامن لوسی یا دنیا کی امون یو مفید کار منیو نا حلا انہم هم همالکازیبون یقینا دو دی دروق جن داولی دلوی مسیبت کی ولی مبتراشتل دروق قسمون اکی اسم خبر اکی داولی ایستا خوض آلئیم الشیطان مسلذ شیله پدومن شیطان یعنی غلبه حاصل کړ د پدومن شیطان فان هم ذکر الله نو ایر کړ د دو نه ذکر د الله تعالی شیطان غلبه ته حاصل کرده وک مفسرین لیکي شیطان پدومن غلبه حاصل کړه غالب څو پدومن شیطان مسلذل وقیزنا لهم قرنا مسلذل پدومن شیطانان دا ولی. د دیو چې دوه عمل بیکار او کنه نو موږ تبصره تلغي د دی علامه نو مفسرین له کتفصیل مدارک په حواله د علامه کرمانی سره هغه د دوه علامات ذکر کې تا تبصره تلغي چې دې سړی باندې شیطان مسللت دی تا تبصره تلغي نو تبد کته څنګه لګای دی دین ولګای چ دې بده ظاهر ټیپ ټاپ دین خیال سات ظاهر شان او شوکت په ډېر برابرۍ عقیده خیال و نه ساتي باطن برابرول کوشش م نه کوي دیو کوشش کوي د خوراکونو د لباسونو شيشي کوشش وکړي یو علامه دادا دمن شیطان مسلط شو خوراکم فضل شې دې فضل شې دې نن دې وسار نه وینې کنا یو خبره خدا دا چې شیطان بده ظاهر ټپ ټاپ کیو لګئی اسه و لا نجي وکیلک مونږ ته کس یو کس بارکه یا غد یو وزیر سره ملاقات وک غتلو لکدا عنا وچ کومځه ته زیو شوانا ته کومځه ته زی غزر ته سوئ ها مال تته هوا دسر م ملاقات لته ازر روپ صرف سړی خپل لغه میک اپ باندې لګولي ځان برابرو جنې شانته چې وزیر ملاقات لازم لکه دا مون ته پته ولاګ دا استحوذ علیه الشیطان چې د ځان برابرو لپاره چې زما شکل صورت کېسته شیو کفړی وسنجا چې ما تینم وسنګا زم وسنګا دا قرتيب نو دا خوراک کې لګیا دی او لباس کې لګیا دی دا علامه دی دا چې شیطان په دمن مسلط دی دوم دغه د ظاهر شو ها اوس جب جبنا وسنګ معلومه مفاسرین لیکي جب, جب باندې کړه خبر ده چې دد جوان د ذکر الله نه بغافله دد جواب په غیبت کې په دروغو کې په بوحتان کې تو ګورا چې دروځندې دو ګورا چې غیبت کې منتلا ده تګورا چې بل مل بوختانو نه لګی استحوذ علیهم شیطان د د جب علامه شوا د زړه علامه دیو دی الله نعمتونو کې سوچ او فکر نه کړي بلکې دیو شچل کړي دیو لاګیا یشپا او رز د دنیا فکرونو کې دنیا تګرونو کې ودري کو سرا التزم کمې داسې کړل تبه گاډه داسې کې دکان داسې چې پریزي داسې چې دا داسې شله وای داسې شو دغه همेशा پجبه منی د سوچ او فکر د زړبه با بار کیږي هغه د دنیا تدبیرونه وای کی نو مونږ ته آسان کړه څنګه آسان کړه چې جېب نه معلومه نغيبتونو درو دروغو درو کې ابه تانونې کب مختلعي بدن نه معلومه بظاهر ټپ ټاپ کې و مختلعي زړ نه نو دنیا سوچ او فکر کوم مختلعي نو استخوذ علیه الشیطان دا عالم شوی بس چې شو دا, دا عالم شوی الله رب العزه فانسا فانسوم ذکر الله صدا کارونه کی کنه مذاهب چې به الله ارده نولاکه حزب شیطان د غډاله د شیطان نه شیطان پر مسلط شو کنه دا الله دنیا تونو سوچ فکر په دې دنیا سوچ فکرونه دي نو ان الا ان حزب شیطانهم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا كسان ته خلاف کوي د الله د حدود دا. خلاف کوي کنه و رسول دا او پیغمبر داخل الله خلاف څه مطلب شرک او کفر کې مطلعه ده پیغمبر خلاف څه مطلب بدعت ته رسول کې مطلعه ده خلقوی کنه ویدافسه معمولی خبرې کله دي شرک دې شرک دې بدعت دې بدعت دې بالا خبر خبره نيشت بالا خبره نيشت راکټ مونږ وي د الله مخالفت شرک دې او پیغمبر مخالفت بدعت دې موږ وي چې قران کې د حکم دیاته الله واته او رسولا شرک نو الله ته پرې خوده او بدعت کین رسول الله ته پرې خوده دا, دا ته معمول خبره اخګاریږي چې شرک او شرک او بدعت او بدعت بل خبره ورې نشتا موږ قرآن ویخلواق ول سره پرې خوده ق خبرې دي دوه خبره قرآن کې ویلینا شرک تل احمتنا شرک دی عمل دی बर्बाद شوی نو دا معمول خبره ده بدعت دی او کو نو عمل دې ستوبم قبلې دا معمول خبره ده شرک معمول خبره ده بې تات تا تا تا تا تا تا ستا مغفرت نکيږي ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تا ته شرک معمولي خبره کوي شرک ته وکنه مغفرت نکيږي شرک ته وکنه تمام اعمال نکړا د انسانل بې دت ته وکړه توبه دنه قبليږي استان نه فرض قبليږي ک حدیث ته شپږ نو ورصفه مني نه د فرض قبليږي نه د نفل قبليږي نه د حج قبليږي نه د عمره قبليږي ششې دنه قبليږي د بې دتی شږي نه قبليږي اغه دغه معموله خبره ده هر ټا خبره شیشه ده تا دا و ما و ویه غدا ویه ما دا څوکړه ما دا څوکړه غرسولې کماونه سورې کړه هغه बिजلي راويسته ما اوبرويسته دا دې تا ګټه خبروي وای دې سفيده راک خبرې دي جزاك الله رب لیزد توې کین الله جنو حدن الله و رسولا او سوا او را توې د معموله خبره ده خلاف کړي د الله شرک ملتاله خلاف کړي د رسول الله بدت ملتاله ولایک فی الذللم د فضلت و لکید نومنت او تو وی ضلعتن بادشاہ عطا وی دا مامدی خبره نا کته والله لاغلبن نا نو رسول تقدیر ک الله لکل چیزه غالب حققا نو ورسول اعظم پیغمبران غالب دی عاقبتا تو شخص کو کله کله کیږي راک تلک الايام نو دا وی مطلب دا دی الله ای زه غالب ایم ما رسول غالب کی دین شي وسما پیغمبران شي دي انجام لیا اثرک هغه غالب دین شيره هغه غالب دی لهله غلی بنا مخه زه بهغاالب کېږ حقیقتن د غال حقیقتن وسولې او زما پې غم باران دی ع عاقبت سرهغ عاقبت ل مت داچیک دا نور خلق به غالب شي چر ته هم نهشکې دی چر ته هم نهشک کې دی والله الله ق یقیرن الله قوي زیات په نصرتته دوستو الله عزیی عزیز دې پښښیمانې پشکه ست د دشمنانو אבי دې په نصرت د دو دوستانو عزیز دې په مقابله د دشمن کې لا تجدو قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر دا څنګه سرسره مرګرتیه امکوا چې د الله خلاف کوي د الله رسول خلاف کوي نمونه صحابه لا تجدو بيمنو ميته قوم دا سقوم يؤمنون بالله واليوم الاخر چې مني الله رسول د الله د الله رسول مننی نغو کې وک بیا نوې وه من خاض الله او رسوله چاغو دوستی کو چاته چې خلاف رواندي د الله د رسولنا نه سوک الله مننی او د الله رسول منی د کسانوتی به یو هم بے نمی چاو دوستی چا اللہ و رسولا بیا نومي چاغو دوستی وتی هغه چا سره خاض الله رسوله هغه بیا دو سره دوستی نه کو ولو کان اباهم اگر چې دا مخالب د دوه پلاړ دی او نامهم ځامن دی او اخوان همرو نه دی واشرتهم او قبيله دي قبيله د دورا الله خلاف ته الله رسول خلاف ته دوه سره سره مینه نه کوي اگر چې پلاړ دی زوي دي روري دي قبيله مفسرین لیکي ابو عبيده رضی الله تعالی عنہ جنگ بدر کې خپل پلاړ قتل کړو پلاړ لټره راچولیو ولی چې الله مقابلته غله مینه سره نه وا عبد الله ابن ابي عبد چې دا عبد الله ابن هغه مسلمان او عبد الله ابن عبد الله عبد الله ابن ابي خداه منافق او لیکن عبد الله ابن عبد الله دا د اغزو د مسلمانو د نبی عليه السلام نه اجازت تو وخته چې مال اجازه ترای کا جدافلار قتل کم د غلطه خبره کړ د لا يخرجنا العذر من العذر یعنی دبره د الله مقابله کې د الله رسول مقابله کې پلار سړی مینا نوو او دارنګي بل صحابي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه دن په مخالفت باندې پلار د سپېړ را چولیو مساحب رضی الله تعالی عنہ خپل روح قتل کړو روح لې توره را چولیو د ابو صدیق رضی الله تعالی عنہ ځوی ابو صدیق په وی چی کځما توریلان درغلې لیکن ما او قتل چېځما پلار دی نو پریمو خودي هغه کځما دې توریلان درغلې ما بدن ویلېځما زوی دی ما ویلې ځ الله او الله رسول دشمن دی نیواد دون من خد الله او رسول لوکان و لو باهوم او ابناخوم او یخوانهوم او شيرتهم اولائک داول جبل چامینه کی پکې کینینا کتو فیکلوبهم اليمان الله د نکرد د دو شورو تا خطو کې کناګي من بلی کی کنا دن... اتولیکل د دو پزرونو کې فی قلوبهم علا قلوبهم نه دی ویلي لافاسانه لیکنه ده فی قلوبهم ایمان دنه ده د دو پزرونو کې علا کو شریبا سکول شوه د ک ایمان دوتا كتب فی قلوبهم ایمان و ایدهم بروحهم منو مضبوط کړي دي په روح سره طرفه د خپل طرفنا داو دنیا کې د دو سمارش لا اخرات کې وجود کلم جنات تجری من تحت النار خالدین فیها حكم رضي الله عنهم و رضو عنه رضي الله الله راضي دونا فوجد عملونه و رضو دو راضي عنه دونا فوجد جنتونه ولكن حزب الله دغ دل الله دل خبر شيء إن حزب الله هم المفلحون يكيناً دل دل ده كده هم المفلحون دغت كامية